اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَنْقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ <تصفيق> ن چونکې مکی صورتت او په کې دلیل د ودانیت بیانی ږ نو الله جلله جلال ی دلی لیاکلی استقراری ینی اقرار د کا پیرانو اخلی پهې خبره باندې چې تاسو من چې پیدا کوون کې الله جلله جلال او ات نو لحاظا بیا بوتانو ته عبادت کول بوتان را ولل داد جهالتگار نا ولین سالتا هم کچریتو تپوسو که دینا من خلق السماواتی چه اے مشرکانو جا پیدا کڑی دی اسمانونا بہترین اسمانونا چه اغوو اسمانونا دی تغیور تبدل بگی نرازی او همیشه د بارچ څنګه دی نو هغه دی او دا قرانګي وزم کی دی نو دا وزم کی اواز مانو نه چا پیدا دا کړی دی نو جواب کی بدی وای لا یقولن جواب کی بوای خلقهن پیدا کړي دی لرا العزیز وغالب ذات العلیم وعلم والذات ته کوم مشرکانو ونه مشرکانو بهم د الله جلله جلال هو ځ تغه به منوور او به ش کو او الله جلله جلال د پره ب سپاتو منل نکوره سرهله علیم ګلو سره پله غاب ګل او سرهله هغه خاب ګل په باندې انسان مسلمان نشي کې دی دلیل لدې دی دا دی چې جواب کې دی او جدال لا پیدا کړی دی او هغه الله غالب هم دی علم هم ولري د دې بوتان په مقابله کې خوبدي صفات او منل وسره دي موحدین نه دي زګدي و وسره د بوتان عبادت هم کوو بزيات نه زیات ده چې دا الله د درې صفات منل وسره وسره بوتان منل ندی وجي بلجے કે الله فرمايو ايام ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اكثر ددي مشرکان ن ایمان ن رلي پالا باندي او ایمان رادي نو وسرا نور سے شری گئی انسان توحید پر د اللہ ټول صفت او دي سرس رجي کم دے کم سے توحید ما داي داغي نزان بچکول چريگ غير, غير الله عبادتم دے داغی نزان بچکول دي علم مومن که دیشی ورنبیا مومن نده ندیوه سره و سره ده توحید منافسی زونه هم کل شاید ده بوتانو عبادت ده اللذی اللہ تلاغ زادت جعل لکم الارض لا بیا دلائل عقلیه دی او سره و سره ده اللہ نمتونم بیانی گی از مکا اللہ پیدا کردی اسمانونو اللہ پیدا کردی دي. او بی ازمه که دا سی ازمه که اللہ زیجی علی لکوم الارد مه دا چه دا, دا پیدا کڑی دا اللہ ستاوز د پر ازمه که مه دا زید کراری ہیں پشاند بستره کرارگای ستاوز دا پر گرزولی دا دا آرام زید گرزولی لی ازمه که حرکت کو اللہ باندې بانه دا رواسی فاخر ورون لگو لی نو دا حرکت نشتاو اللہ جلل جلال ہو داس دا سی پیدا کلی ده چه انسان که بکی کروانده کهی که بکی بینڈنگ جوڑی نو ده انسان د پر زیده کرارم ده او زیده معاشم دی وجعله لکم فی ها صبلا او گرزولی دی اللہ استعوز ده پر اپی کې پی زمکه کی صبلا لاره دا بلنی مت آغا زات رب ده چه کم زمکه کی لاره غرونو کی پرجه وڅګ دې غرونه کې برج نه متصلو مثلا او ځبندو بو د غرونه لګیدل لیداس یو لړ وسیدا اته د دې جنا بیا هغه پورې د دانش کول تلت نو سمره کار بگرانبو هديزه نه چتلی نو زلسمنت کې راسي ا بیا چې په غربه نه خته او په غربه نه کوزېږي نو کم سه کم ګنټه بلدا لګیدله دغره کې که سو اбедتلی او مسکې دارو نه وې د دې غر آ داسې د غر د سلسلو نو چې سوابیت تلی نو په وختې یل لم بیا به درې سور ګې انټ لګیل دی دکه چې په غر خې او په غر کوزیې دی نوډی رګرانه نو نوالله په دغونو په سیللسلو کې او دغرنګې په دشتټو کې په بیانونو کې یو زی بل ځ الله جلله جلال هولارې پیدا کړي دي لاکوم تحتدون دی د پره چې تا س خپلو مقا د ضرور چې طوروررس سوابیتته خپل ضرورت په واخبانې برابر کې یا بل تزيخ پر ضرورت برابر کې پټې مو واپس اعلان لګوم تهتدون لري بر هدایتو مو اعدین عبرت والے تهتدون به معنا د تعتبرون عبرت واخلې دي ته وګورې غونځځو ګوره تاسو مونعمن لا ده یسنګ په دې چنې تر عبد الله شي بر اسو تر عبد الله شي دغونو یو سلسله یونه بکوزي کې بل ته بخې چې یو باندې نو بل ته وګورئ ته په ټوله کې دنګ نه چېغې دبره شي ګاډې زیرو رو ډغه کې روټی وکړ چې بللو ته باید د دن نه نو بیا به تو چغې ته و چې دا غړو کې او نو بل به تنګ کاره شي چې بیا پالو کوزې نو ته به دغ چې ختم شو نو چی به خت م شي ستا اوتن چې دی بل پاک د زمک کې میز دی خبر دته را لګه دوته تللی میسی جین او پاک سیجین دی د زم کېز دی دا الله جلله جلالو هغه نعمت د چې انسان نعمت نیمت ته وګورې عرتې نهوالیله له تلاه ذا نهځلهول دی من سما د ورځې نه معام به درې اوبه په یو اندازې معلوې سره اندازه معلومه د نه زیاتې ی نه کمې پهتونونه سره وشي انسانان کویانو ته وبره شي وورې پوره کال دپه جمع شي بیا ویل کېږي د او ومره. او به چې موږ سره زباله کو باندې ناراضی دا نه رو سمندر او سينه او دریا داسه داسه شی نه دچې بس دز مګنه یو ځای کې راوځي دا ووري غرزی کې یو غو به لیکي کې او راضی دا څومره چې دا د توربیل یو ګدي دبر غرنوي و اور یو غرزی کې هغه په غرونو باندې پرتی او لګي لیکي کې ناراضی د پسلینو کاروم کوي او د بیجیم کار کوي او خو یانو تم زمګه کې او به ملاويږي انسانيت د سبا سبب ملې څومره کاله په زل را ورولې ولانه سٹور کولی غرونو ده پاس بره هوا کې دنګو د غرونو باندې سٹوريل ته دو دوله نه لګي سپا او وې کالو سر پرتی خرابې کینه اوس په یو کال باندې پجام او بدر کولی د کال چې دا جمل یې پجام باندې انسان منډي ورزک ورکول انسان له ټولو مرزک ورګل پېو زل باندې نو سبا کول کمز به سنبالو عقل نه کله باز جام کې به د وخت ورل انسان وتل ورګندې بیرز کبا بیا ژوند د ډیرو نورو تکلیف تم با. تم باندې الله جل جلال جلالو هر انسان لا هغه سیرزه کور کوي هر انسان تر ورګندې په ټول په یو ځل راغو نو کرا غونډیم کې خمبډه کې نو بیا کال لګل لگ لگ کیږي خوری خبر ځان دراله والذی نزل من السماء بما قدر پیوان دازي معلوم نه أغلبن اکثر داسې کله نه کله الله به امتحان آزمائش یا به هغه ډیر مروري وا اکثر د پیدې د پرچې کمره وري ااده سره وري او که صحیح بندگانو حدیث کې رازي لور نه عبادت او او نه الله پرمایي ګو زما بندگانو زما عبادت کوله ما پر شپې باران را وره او درز په ماشين کاو ولم اسمه هم صد رات او ما به دي دګلص اواز مناو را راسوم رچی به ترتیبې سر باران کې ګدار انسان دبد او اعمال په سديری بدبان نه د پران کذالک تخرجون الله فرمای درانګه وا تاسو روخ کليشه د رزمک نه حشر نو بده کی دلیل د قیامت هم شي پرکه صرف دا چې انسان خو خدای زمکه را څنګه کې بوټنی او پیدا کی دا څنګه کېږي انسان دا خو به ګډه وډه شي ختم شي بیا به را پیدا څنګه یې له ژوند ور کیرا تازه کی دا څنګه کې انسان له ژوند ور کیرا تازه وکی نګه زګه جوون دی کوي درن به انسانو هم را ژون ک بوت راژوندي کوي دا رنګې به انسانان هم را جووند کذا لکه توخته جوون. وال خل کله ازوا کلله دا بیا د قبل هغې سره لګېدلې د هغ تط ده کو کې. الله احتله غذااد د پیدا کړي چې ټول کسمونه کل ټول ب ټوله. نو ټول الله جل جلال هو ازوا جمعه د زوج دا الله جل جلاله هر یو شی هغه جوړه جوړه پیدا کوله او ازواج مانا د اسناف ټول قسمونه الله پیدا کړې څومره مخلوقات جدید هغه ټول اقسام هغه الله پیدا کړي که د زمکه نظر غونېږي او که ګره انسانان نفسو ندي او کاغه سيزو ندي چې انسان دا غنخ کاری کاغه شپاو رزه ګرمي او سړزي دا مذکر او مؤنث دي تول جوړه جوړ الله پیدا کړی یا تول کسمن ټول پټولا الله جل جلاله پیدا کړی و جعل لكم من الفلک پیدا کړی استاذ پره کیشته ولنا مسروی ماغ غ سروي او کیشته تر کبون جتا سو پاغي سورلیکه لته است او علا ظهور د دې د بال جتا سو برابر شه پشاگانو دغه باندې سمندر کې زوګو جڑا هو انسان پیدا کړی کیشټه مشته دې مټریال <سؤال> الله پیدا کړل بلدا انسان ته الله الهام کی پیدا کوي اسه انسان نشي پیدا دې نمخ کی سورل سوکاله مخ کولی چې کیشته نه جوړو دا نه جوړو اوای جازې نه جوړو دا خو بوخ بوخ باندې الله جوړینه مخ کې انور خمو زرګونو کال او شو اول چې د شیشې نه جوړولې انور نه پیدا واست پتیرو کې وخته نه تیرول شوارز به تیروت تل بابلون دا بوخ بوخ باندې ان سان تعالی جل جلاله الهام کړي مادام الله پیدا کړی دا الهام وتملہ جل جلاله صرف لاس دې استعمال کی کاریګری دی جوړی کړي الله پرمای پیدا کړی د استاوند لپاره کیشته او سروي تاسو هغه چې تاسو پاګیمه نسولیو کته سو برابر شه پښاګانو دا غبن سو مدد ګرونه مت ربکم بیات کې نعمت د خپل رب ا اذا علی هر کله چدی باندې برابر شه نو دمه مت کول اس ورله دبر آن دعا آن آن انسان لا دعا آن وی په کار دی نبی صلی الله علیه و سلم باندې حضرت علی نهو فرمای چې کله نبی علیہ السلام په ورله باندې سورشه خوبه کې خدای نہول بسم الله ورله تبو خدو ورله باندې بکین اسنو بیا الحمدللہ وزبی. او بیا به ذری په دې دا و سبحان سخر لنا هذا وما کنن له مکرنین و این الى ربنا لمن غلیبون آو بیا نبی علیہ السلام سم مکبر و حل لہ آو بیا بیدری پیری تکبیروی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و حل لہ ادری پیری بیدی لا الہ الا اللہ آوی ادھا سورلے دوالا یو دی سفر دوالا سفر دوالا زان لے سفر زان لے شیدی سفر زان لے سفر دواجدہ اللہم انہا نسلو کبی سفر انا هادا البر والتقوی و من العمل ما تردو یا اللہ دی سفر کے تانا آغنی کیو والو تقوی والو وړو والو جدو پی رازی شی اللہم حووینا علینا سفر انا هادا وطویعنا بودا سفر پا مونگ بانی اسان کی اورا لندے کی اللہم انتا صاحب فی سفر والخلیفت و فی ال والمال یا اللہ تزم ملگرے فی سفر کې زمانگا خلیفہ جانشین په اهل او مال کې اللهم انا نعوذ بك من عساء السفر یا الله د سفر د فرغندو نه وکابت المنظر د نا کر منظر نه او سوء علم کلب فل مال وال اهل وال او یا الله چې افشو اهل کې څه نقصان یا مال کې اولاد کې یا الله د دین فنا ور نو دا دو سفر دعا لا دا یادل پکاری او چته منزل کې سړی کوشینو از به کلمات الله تعالى تمن شر ما خلق نبی اسلام واپس راي ايبونا تائبونا عابدونا ربنا حامدون دا رنگ دعا باندې به نبی اسلام ته باغه ټول دعاګانو کې دا یو دعا په قران کې مراجله وتقول هوتا سبحان الذي سخر لنا باګي د غزاد لره چې مسخر کړی دی زمنګ د بارا خدمت کې لګولي دی تابی کړی دی زمنګ د بارا هازه دا سور له وما كن له مخرنين او يالا نو مونګه چې دامنګه ثابت کړي نو ګره د عاجز اعتراف ته سخر لنا حاذا الله ته بېکړي تهګه جینسا نام تور برښت چې پېچته کیننو دګلوند تکبر پیدا کی زیاتره سټډنډون نمړي وجي کې اوبې چې بیٹه مو ته کینې لګ کැලندري اوسر ډر کو نه و نیر کې خلق او غسلونه ورکړه کැලندر لور کې واغ نه یا مطلب کلندر لیور کی ڈاكشن یو ډول دا نو نیر ویلو دي دا دا هنر سم کتره اواده کیر روان یو سره د اخذ مزور سه نیر ته وشته خبره اگر سه ول نیر ته وشته له زبکیملو شو زبکجوندیرو خدن نو بیٹه مټه اغه جی سړی پچ تکینیا پټه ممکن یو پچ سړی کی تکبر پیدا کین نو د دې وجې د تواضع دعا د عاجزی دعا یا الله دا تته بکړه و ما کنا او یال لمون دزی تابیک جن کډم ددو سیزه چې بیٹه مې لوشه سړکه ته قبر به یو پیج یو چې طالبلی مې لامل شو نه پټ کېدل او د بیا قبر خبر ده نه لګان انو د دې وجې نه د سیزو نو کې هغه استعادت پکار و ما کن له موکرینین او مونږ نیو د دې تابیکون گی په خپل طاقت او قوت سروین اله ربنا اومنګ یقینا خپل رات ترتا لمن کلبونه خامخه واپس کیدین پیسنګ جدی سفر کیزو ادغه رانګی دنیا را راغلیو دنیا نه په سفر کې بمزو مطلب دا نه چې په سورلې باندې کینی په سورلې باندې هم تور دمر ګم پتن لې اوره انده لګنه سړې دی جناب بابا زمنګ نیکلین بابا ته کراچې دا نو هغه دلر کې ټیکټ سره نېرته وښه بزاو 5 خبر ده تا اوس دا خود الله خو هر بهر سفر کې د انسان پته نه لږي انسان روان و که روانې دغتل سووجته روان جازوس اوس بل طرپته روان بل طرپ ته نو سپر کے دا ررنې کېږي د وجه نظانته بهاخت راده د مخک نه سفر کې د مرک پتن نه لې د انسان د وج اخیت را په کاری وای نه لارب نه او یې نه موږ چې او خپل ربطرتهعلمون قبونه خا مخ په کدون کو وجه لوو هم من اد جز او دې مشرکانو ګرځولي د الله د لپاره من عبادتې د بندګانو د الله نه جز ا بچي جز لکه الله زما جز ده دغه زما جز ده او دا ته سو یاد ساته سړي خپل جز ته محتاج جز لري خپل ته ګرځیدو کې محتاجم کړي دا, دا زیاتې ده اخو منګمنو چې الله یې چته محتاج نه دي اوسې الله د لپاره جز کو بچي عيسای السلامي ولزوکو الله یې څنګه محتاج کو, کو, کو. حالانکه محتاج خوده کې دي کله خدای په خپل <تصال> مختاجینو بلبز اوبالي بلبز عبادت کی بلبا نسبه قادر شي نو دې وجنه الله پرمحي د زياتې کې وجه علول رد کوي پر مشرکان باندې غیر ذولید الله لپاره جز بچي ان الانسان الکفور مبین الله پرمحي یقینا انسان جز د ډېر خکارا نه شکر ده ډېر خکارا کافر د خکارا نه شکر ده الله جل جلاله نعمت نعمت ارسل الله ور کړی دي او بیا الله دپه به چې ز الله مختاج ګځو الله د دو زه روتونوپهبر کړي او د الله مختلفاج ګځ دا انت نا شکرهشي دی والله انسانال ته هم که چې د تپو کې د نامن خلکه سماواې والله پیدا کړي د مانونه اوزم لا یقولون ان خم خدی و هی خلقهن پیدا کړی دي دلرا العزیز و آزاد چی غالب دی العلیم و پویا دی الذی یزاد تجعل لكم الرد چی ګرځولې د ستاسو پرز مقام دن وجهله لکوم او ګرزی دي پیا پهستاسو د پارا پیا په دی کې سلارري لا لکوم خږ ستاوز دپه تهتهدون چې تاسو مته ورځې وال الذي الله تا لا غذااتې نهزله چې را ووللی دي منسم د مریې نام معېقدرین او پازې معلومی فانشرنا لامونږ را زرغونه به په راجون دی کوو راشین کوو راټو به پهې سراببل د تمې دا کذالک <سؤال> هم دکرنگی تخرجونا تا زبراوخ کلی چه کبرونونا والذی اللہ تعالی عزاد تخلق الازواج کلا چه پیدا کری دی ټول کسمونا و جعل لکم او گرزولی دیستاوز دپارا من الفلکی نام د و زناورونا ما آغسو ترکبون چه تا زبی سورلی کبی لی تستو دپار دی چه برابر چه تا زوالا ظهوری پشاگانو ددی سمت اذکرو نعمت ربی کم بیا تا سیاد که نعمت درب اید استاوی دو مالی پکم وکی جتا سپرابر چه دی بانده. و دقول دا سوه سبحان اللذی سخر لنا حازا باکی دا غزاد لرا چه تابع کرده زمانگ دا پارا حازا دا سورلی و ما کن ناو نو منگا لهو دی لرا مقرنینا مسخر کونکی تابع کونکی پا خبلتا کت و این ناو یکنن منگا الارب بنا خپل خبلتا لمن قلیبون خام خوا کیو وجعلوا دي مشترکانو ګرځول له دی الله د پاره من عبادی ته بندگانو د الله نه جز ان حصا بچې ان الانسان یک ان انسان لکپورم مبین خامخه ډیر کارانه شکر رب العالمین و انا صلی الله محمد و الله صلی الله علیه اللهم ہم غرغم نہ افت یاللا سوم الله اغا کی گیردی کیا اللہ دا دا کی. انت کی گیر جی فلسطین کی یاللا دا امداد وک مجاہدین مسلح رسک غفران له یاللا پټن نو ټن وصله اله اجازه ولا له رسول الله صلی الله علیه وسلم یاللا کریمه ته دا غی مددگار شی یاللا ستپ تر قیامت پور به وډه لی په حق باندې بجنګی اغه یلدا چا مخالفت اس نقصان ورکی یاللا دی په حق دی یاللا دی یا الله لاند باندې نه عزت کې طاقت او لور کې یا الله